מזמור קמ"ח הללויה. הללו את ה' מן השמים, הללוהו במרומים, הללוהו הללו כל מלאכיו, הללוהו כל צבאב, הללוהו שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור, הללוהו שמי השמים והמים אשר מעל השמים. יהללו את שם אדוני, כי הוא ציווה ונבראו. ויעמידם לעד לעולם, חוק נתן ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלק וקיטור, רוח שערה עושה דברו. ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה. רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בטולות זקנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמים, וירם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה.